Capitolul 4. Cel căzut restaurat Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Galaten 6,1 Ce binecuvântată trebuie să fie dragostea lui Hristos pentru și sărmani, căzuți, vinovați, care merită iadul, dar care în loc să-și plece ochii în chinurile veșnice, sunt invitați să vină fără plată iarăși și iarăși la izvorul milei, pentru ca păcatele lor să fie spălate și sufletele lor să fie făcute albe în sângele mielului. Ah!" spune păcătosul căzut tremurând. Asta poate fi valabil pentru cei care n-au păcătuit așa de mult ca mine împotriva luminii și împotriva cunoștinței care mi s-au dat, împotriva conștiinței mele și chiar în opoziție cu judecata mea. Oh, nu, aceste promisiuni pline de har nu sunt pentru mine! Nu sunt pentru tine? De ce nu? Ce, este ușa milei atât de îngustă sau sângele lui Hristos atât de neputincios? încât să nu iasă victorios în fața tuturor dificultăților cazului tău, oricât de rău ar fi și chiar dacă ar fi de o mie de ori mai rău? Te vei îndoi tu de cuvântul binecuvântat al bunului Tată, care împrospătează sufletele și care veghează asupra ta cu o privire insistentă, turnând asupra ta invitația lui plină de har, spunând Cum să te dau, Efraime? Nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Osea 11, de la 8 la 9 Ia aminte la aceste cuvinte și întoarce te la Domnul mărturisindu-ți păcatele. Iată deci, păcătosule, iată ce-a pus înainte Dumnezeu pentru copilul lui bolnav de păcat. Nu o nu ia, nu blestem ci cele mai suave accente de milă așteptând ca tu să te duci la el și fiind gata să-ți vindece inima rănită spunând le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Osea 14 cu 4 Mai pot sta pe gânduri chiar și o clipă? Sau să refuzi îndurarea care ți este oferită de el fără plată? De acela care așteaptă să-ți facă bine? Îl vei lăsa pe Dumnezeu să aștepte? O, prietene păcătos, aruncă-te chiar acum la picioarele lui unde Hristos însuși așteaptă să te primească cu o dragoste iertătoare. Nu poți fi niciodată prea rău pentru puterea vindecătoare a lui Hristos. El vindecă toată boala ta, tot păcatul tău. El este îndelung răbdător, chiar și cu cei mai răi dintre cei răi. El nu va respinge pe niciunul dintre cei care vin astfel la el.